Soul. <laughs> <Had to clears> That's so. I put a spell on you kitchen bits of bottle. Kicsit ízé, de a miénk. Állítólag minden működött egészen addig. Hogy húzod a redőnt? Amíg lenem ültem, aztán leültem, és onnantól kezdve a számítógép nem működött. Hang van? Tehát, hang. Most már csak kép is van. Most már csak az a kérdés, illetve az a kérdés, hogy önök is visszajelezzék ezt. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 061-877-0877 van hang. Halló. Halló, halló! halló! Halló! Halló! Halló! Jó reggelt! Lehet hallani? Lehet Igen. hallani Horváth Téter? Az internet elment össze! A tv tudlak csak nézni! Igen? In internet nincs! Uh, Az Jóni. Jó. Jóni! Jóni! Jó! Jó! Jóni! Internet sincs! Nincs! mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás azt nem kéne ilyen mértékben teljesíteni ennek a több, több türelmet a telefonálással Tudom, hogy ismeri ki azt az érzést, amikor az ember ezerre nyomja a féket, hogy ne mondjon, vagy ne cselekedjen olyat, amiben egyébként teljes mértékben igaza van, de a helyzetet miután semmilyen vonatkozásban nem oldja, inkább feszélyezi, vagy feszültséget okoz, tehát hogy eltekintsen tőle. Most éppen ezt gyakorlom. Igen, azt írja, a szívtson, aki férfi, hogy jó reggel, kép és hang van, net nincs. Miután a műsor többen követik, szerintem neten, mint a rádió bárki tudja. Vagy minden esetre nem mondanék le a netes hallgatókról. Um... Maradjunk abban, hogy egy mint a tevés viccben hogy aztán kettőnél van-e vagy háromnál van konyec azt majd döntsük el a út keresztetődésnél vagy az út Nagyon hosszú beszédet nem akartam mondani, de eszembe jutott, hogy valamit mondanék, de attól minden esetre és ott minden mástól elvette a kedvem az itteni műszaki helyzet, úgyhogy az együttműködésükre van szükségem. Hát az együttműködésekre a szónak abban az értelmében, hogy beszélgessünk arról, ami önöket foglalkoztatja. Nem hiszem, hogy lenne olyan dolog, amire ne tudnék reflektálni, de amire nem tudok, ott majd hallgatni fogok. 061 0877 ma 2020. szeptember 7-én, hétfőn, 2 perccel reggel egy 8 után, itt a 87.6 óca frekvenciáján. a hagyományos rádiózást folytatókra, valamint a tévénézőkre. 061 0877, zene van, úgyhogy valahogy elgurulunk 9-ig. Ahhoz, hogy most én itt programbeszédet tartsak, attól a körülmények elvették a kedemet, de önök visszahozhatják. Hi there. Old cop, young cop, feel alright on the wrongs and friends The children are cool They don't raise fools It's an American dream includes Indians too Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. E, Kiki vagyok. Gratulálok a Michelához. Ahhoz aztán, ma különösen van mit, mit gratulál hozzá? már el nekem. Hát, én is. nem tudom, de. Igen, hát így, így, már így, már így, így már jobb? Így már <h> jobb? Így már jobb, hogy tulajdonképpen az, az fogalma az... sincs, hogy mihez gratulál, de gratulálok. De, de, de, de én kezdjük róla a napot. Hát mégis igen, tehát a jó napot kérdezen túl mondhatjuk azt, hogy gratulálok, csak ez egy új... Hát zavarjuk szület. meg a hétfőt. Mit csináljunk a hétfővel? Zavarjuk meg. Zavarjuk meg a hétfőt, tehát mindenki, mindenki annyira letargikus állapotban kerül a hétfő. Én nem vagyok letargikus állapotban, az itt Nem, nem, csak vagy a környezetem. Az önkörnyezetem? Ki van az önkörnyezetéből letargikus állapotban? Jó, ah, inkább nem nevezem meg őket. Jó, hát akkor... Könntok mit segíteni ebben az ügyben? Ön honnan telefonál az ország helyrészéből? Szolnak negyéből. Ezek szerint tévén nézi. Igen, igen, igen, igen. Mi a, de, hogy, mi a mai program? Hát kemény egy órán lesz, úgyhogy arra várok, hogy ezt önt, ugye most utána értekezőet. Kemény egy órája lesz a miben? Igen. Hát egy iskolában. Maga egy micsoda? Nyelvtanár. És milyen nyelvtanár? Hát, orosz, német. És egy órája lesz ma? Igen, hál' Istennek. De a személyesen fogja majd... Így van, alig vallam. Hánykor lesz? Hú, tűzben egy óra, 40 -kor. Gratulálok! Kívánok. Nálam sem szól az internet, de aki tudja használni a TV-gót, én akkor átmegyek a TV-góra, és ugyanúgy tudom a, a telefonomon nézni és hallgatni. Igen? Igen. Ak akkor valamit maga tudom, amit én nem tudok, hanem, hogy a TV-góval valami megoldható. Jó, oké, rendben van, de azért. Tehát Kabulja Oké, rendben van, hogy ha önnek nem működik a jobb lába, akkor a bal lábára nagyobb terhelés érkezik, de azért az egész életét a bal azért, ha korábban működött a jobb lába, és elvileg használható, azért akkor igénytartan rá, gondolom én. Igen. Igen. Igen. De hát így, vagy van, hogy nem hallgatom, vagy pedig átkapcsolom. Igen. Tehát ez mások, na, aki, okos telefonja van, az már tudja, hogy a És nem idegesítő nagyon, hogy itt állandóan van valami izé. Micsoda? Hogy Önt nem idegesíti, hogy ebben a műsorban valami mindig nem működik? Vagy legalábbis egyelőre mindig volt valami, ami hát, nem működik. abban a pillanatban, amikor bekapcsoltam és nem volt a rádió, akkor mérges voltam, hogy most mi van. Na no, akkor megyek a tévégóra. óra. Maga egy nagyon pozitív valaki? Mindent meg tudott így oldani? Vagy sok dolgot meg tud így oldani? Elég sokat. Ezt otthonról hozta a szüleitől, vagy az élettapasztalata, vagy cél? Az unokáimtól. Az unokáim. Tőlük van az energia? Igen, igen. Három unokámban. Két Iker fiú és egy orvos kislány. Két Iker fiú és egy orvos kislány. Mekkora a korkülönbség az orvos kislány és az Iker gyerekek között? Az orvos kislány az 30 éves. Igen. És a két fiú pedig. 22 évesen. 22 évesen? Bécsbe tanulnak. Akkor azt mondja, hogy mondjuk az anyjuk az 42, akkor ön már úgy nagyjából 65 elmúlt. Igen, igen, igen. És mit tanulnak az ikrek Bécsben? Az egyik informatikát, a másik pedig közbezeszágtan. És az orvos hol orvos? A Uzsokiba. Az Uzsokiba. Tillor Birgét. Igen? Még rezidens. Akkor ott van a görgeénél. Ő a főnök. Tavaly még ő volt. Én a Vikiről hallottam. Viki? Viki, igen, olyan is van ott. Olyan is van. Megnézzem. Ring of fire. Csaba, doktor Kis Dolórez, doktor Müller Zoltán, Szűcs Milán, Varga, Edith doktor Vigi Tamás csaba. Most még se hívnám fel a görgeit, hogy még mindig ő a főorvos, mert az internet szerint igen. De biztos, hogy Viki is magas megosztásban van. 061-877-0877 Kérdezem a fiúkat, hogy történt valami változás az internetet illetően, vagy bármi más illetően, vagy megmaradtunk ilyen férláposok? No No answer. 061 0877 a telefonszámom. Tartok tőle, hogy nem javult meg a helyzet, mert itt valamit nagyon működik valakért számítógépen. Jó reggelt kívánok! Csak azért is íztam vissza ön, mert ja. a, nem a Viki a főorvos, ő lett majd valamikor, azt hallottam az unakámtól, ja. és nincsenek valami jóba, illetve... Jó, ebben most már óvatosan, mert ott az osztály életében nem biztos, hogy olyan mértékben fogunk beavatkozni, ami akár az ő rezidens unokájának, vagy bárki másnak jót tesz. <gül> Igen, nem figyelnek bennünket olyan nagyon sokan, de annál reméljük, többen... hogy nem hallják. Igen, hát akkor reménykedjünk benne. A szűz mindig nagyon vigyázni kell, mert az ő merészségük, amit egyébként én nem szeretnék elvenni tőlük, csak óvatosságra intem őket, illetve nem is óvatosságra intem őket, hanem arra figyelmeztetem őket, hogy azért elvileg minden elhangzott mondatnak lehet következménye. Ha nem is derül ki azonnal, de ne tegyenek lakatot a szájukra. That's 061-877 0877 Ma fogalmam nincs, hogy hanyadikám Mert hogy a számítókét nem tudom leolvasni pedig sohasem voltam tisztában Azzal, hogy hanyadika van A pontos idővel se vagyok tisztában Két hő van! Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Ennél yeah. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! E, akkor ezért nem olvasom, hogy az Antenna leállított az összes, majdnem az összes internetes rádiót. Nem az internetes, de a, a, klub... a digitális. Két... Digit... Hát két... ez is az, mert a klubrádió működik, és egy csomó nem működik. És valószínűleg azért, mert kezdődik a szabad Európa. Ennek nem hiszem, hogy összefüggése lenne. Az, hogy egy rádió interneten szól, és a digitális szórás között, azt hiszem van különbség. Hát a szabad Európa is digitálisan szólna. Én úgy tudom, hogy az interneten attól még szólni fog, de nem vagyok egy műszaki zseni. Úgyhogy... Hát ezt kéne valami okosnak megmondania -e itt a rádión keresztül, mert én szerintem ez a világ nagyobb botránya, hogy ez így van. Mármint micsoda? Hát az, hogy azért állították le az összes Antena-Ungárián keresztül menő, digitális, internetes rádiót, mert hogy holnap nem miatt bár lehet amiatt is, mert holnap kezdődik a Szabad Európa. Én azt gondolom, hogy az ön dolgoknak az összekötése, ami nem egészen így van, mert én a média egyen mást olvastam. Hát, nem tudom, bármely így lenne, nagyon örülnék, hogyha nem így lenne. Ha valaki ért hozzá, akkor egyébként én szívesen meghallgatom a műszaki magyarázatot. Előbb elolvasom azt, hogy az amerikai kongresszus által finanszírozott Szabad Európa 27 év kiadás után szeptember 8-án, ami ez következik, hogy ma szeptember 7-e van, mert is szeptember 8-án kezdé meg újra tartalom szolgáltatását kedden. Magyarországon, ahonnan 1993-ban vonult ki. Holnap a szabadeuropa.hu internetes címen a reggeli órákban megkezdi a működés, és Magyarország új multimédiás tartalanszolgáltató oldala a Szabad Európa Magyarország. Ezek szerint erről sokkal többet nem lehet tudni, hogyha azt lehet tudni, hogy nagy valószínűséggel reggel. Szerintem erről ennyit, ami pedig a másikat illeti... Azt meg kell, hogy keressem, mert ez most hirtelen eltűnt, az azzal a kapcsolatos hír, meg van vasárnaptól hiába keresik az inforádiót, a klubrádiót, a katolikus rádiót és az állami rádiócsatornákat a digitális rádiókészülékel rendelkezők, mert immáron már csak analóg módon a régi technológiával érhető el ez a Miután a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság nem hosszabbította meg a DAB Plus rádiós sugárzásra vonatkozó szerződést az állami műsorszóró céggel, pedig az lmha még tavaly is azt állította, hogy fenn tartani a digitális Szombatról vasárnapra viradó éjjel 0 órakor lekapcsolt az antenna. hungári, az úgynevezett DAB Plus technológiával megvalósított digitális rádiós sugárzás Magyarországon. Ennek okai, mint arról a digitrendi.hu részletesen beszámolt, a nemzeti Média és Hírközlési Hatóság nem hosszabbította meg az állami műsorszoróval kötött szerződést, ezért az 2020. szeptember 5. és szombaton lejár, magyarul ennek semmi köze nincs a Szabad Európa indulásához. Ezek után a média egy kommentária következik, de az most engem, ha bár nem hogy hidegen, de nem olvasom föl, arra szeretnék valakit kérni, aki ért hozzá, tehát amatőrök kimélyenek, a digitális sugárzás és az interneten való e, vétel közötti különbséget, ha egyáltalán van közötte különbség, ha valaki elmagyarázná egy olyan medvebos számára, aki olyan intelligencia kócián se rendelkezik, mint én, azt megköszönném. Jó reggelt kívánok! Lakatos Istvamelyek, jó reggelt! Figyelek. Én Az elmerti választ nem tudom, de én most vettem a fáradtságot, és megnéztem is az első négy vagy öt rádió, ami ezen az online van, felvásárolva, mind működik, inkluzív Klubrádió. Hát szerintem az a digitális sugárzás, ez valamiféle sugárzás, de emellett egy csomó más internetes sugárzás is létezik, hiszen hallható mindegyik. Jó, nagyon szépen és a, köszönöm. És a piriter nem tovább se hallgatható, és gratulálok a nagymamának a három unokával, én is a tv nézem most, a mobiltelefonon, ami egy olyan alkalmazás, amit azt tud használni, akinek matár kábel tévéje van, mert az tudja a, ezt ingyenesen föltenni a telefonon. Igen, azért egyszer kijönnék ebből az illegalitásból, megmondom őszintén, ez holnap után majd a vezérigazgatónak is meg fogom mondani. Ebből a nagyon furcsa illegalitásból. legalitásból. Továbbra is várat magára a, a magyarázat. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Kovács János erre a digitális internetes dologra reagálva. Tehát ugye van az internetes sugárzás, ami ezeken az internetes szervereken, rendszereken keresztül, vagy a számítógépen, applikáció, vagy lehet hallgatni. Aha! A digitális földfetni rádiósulávás pedig ez az úgynevezett DAB, ez a, ugye, ez egy angol rövidítés, ez a digitál audio podcastingnek a rövidítése, ez a, a régi analóg FM adást váltalájuk. Ez úgy volt, hogy lecserélődik egész Európában, már vannak országok, ahol le is cserélődött a régi analóg sugávás, az FM rádió. A sugárzás, ez egyébként költségileg ez egy nagyobb tétel, vagy sem? Tehát az antenna Hungária ezáltal egy nagyobb kiadástól szabadult meg, vagy halván gőzené? Nem, ez technikailag egy lényegesen kisebb Mit az, az, szükség, mit az... az uh -huh. a tartom, Akkor valójában az a másik ok, amiről olvastam, hogy ez viszont sokkal drágább készülékekre volt szükség, és a lakosság nem gondolt ilyen drága készülékeket beszerezni. Magyarul volt ilyen sugárzás, de ennek a hasznosulása meglehetősen alacsony volt, és ez váltotta ki ezt a döntést? Ez abszolút igaz lehet, mert az autó csak a legújabbak tudják, gyakorlatilag a hordozható, meg az otthoni rádiókészülékek 99 azt nem tudja. És melyik ország az, ahol csak így működik? Vagy ön szóst, Talán Norvégia. Ez a fránya Norvégia. Ez a fránya Norvégia. Ugye a Valaki mondta felé, is egy Norvég, de... hogy mi lesz velük, ha nem lesz olajuk, bár állítólag azért ezt meg fogják oldani, meg egy ideig még lesz olajuk. Igen. Egyébként ez az egész digitalizálás a műsorszórásban arra megy ki, hogy nagyon jelentős sávszélességet lehet felszabadítani. Na most úgy tűnik, hogy ez az UFHFM tartomány, ez a 88-107 mhz ez annyira nem érdekes. Ez egy viszonylag alacsony hiába, ugye a rádiózás fénykorában ez nagyon magas frekvenciának számított, ma már olyan alacsony frekvencia, hogy úgy látszik, hogy nincs rá igény például a mobil 4-5G részéről, Más volt helyzet a tévével, ott kidette rüsszakóban a digitális átállás, sőt, már a 2008-ban használatban vett sávokat is lecsökkentették, mert szükség volt a <kül> még megnövelésre. Magyarul ahhoz egy rendes magyar gondolkodás kell, hogy ennek a megszüntetését az összefüggésbe hozza az ember a holnap induló Szabad Európa Rádió indulásával. Te ez van, egy, egy ilyen rendes magyar kintán, de... üldözési <há> mániás gondolkodás, <há> az... amire egyébként van alap, igen, igen, ez, tehát van, van rá igény, ez de nem biztos így ilyen mértékben. Köszönöm szépen a felvilágosítást. Remélem, hogy tudtam segíteni nagyon nem vizsgáznék le belőle, de valamit megértettem. Köszönöm hát, szépen. Köszönöm, sem tartok, csak Köszönöm. és A, csak a norvégokhoz annyit szólnék hozzá, hogy ők uh, nem tudom, 5-10 millióan vannak a 7 milliárd emberből, közben pedig a globális tőkepiasznak már a 3%-át érik el az ő befektetéseik, amit az olajból tettek félre. Tehát, hogyha nekik holnaptól nincs olajuk, akkor is jól meg lesznek. Örülök, örülök a norvégok nevében. Köszönöm szépen. And I'm stay, so, so stay. Szegény Jancsi, kevesebb hallgatóval fűz, de egyelőre úgy tűnik, hogy a kevesebb hallgató is elég. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok már most Hát sajnálatos módon az szerint eljutottunk odáig, hogy a rádióadás csak TV nézhető, kivéve ugye a telekomosoknak. Sajnos én Jupis is vagyok, sok ilyen társam van, gondolom, Budapesten és Magyarországon. tv tévén tudja nézni? tv Tévén tudja nézni? Tévén nézem, igen, de aki, de aki munkába merett, idáig hallgatotta, ő gondolom majd fog tudni egy számítást végezni, hogy hány hallgatóját versítette el ezáltal. Tehát ez egy napra, napra úr, ez ja, hát egy napra vonatkozik. Hát ez már Azt mondom, hogy az internet nem ez, ez nem digitálisan fogták eddig, hanem hogy interneten fogták. Tehát, Természetesen, az... mivel a, a, a 8-ra 7.6 nem fogható csak gondolom kővány a igen. Ebben jelentősen téved, mert a város nagy részén fogható, meglehetősen rossz minőségben, van ahol jobb minőségben, de külbányán például egyáltalán nem fogható, úgy, mint egyen. Szóval, eljutottunk oda, hogy a Szabad Európa Rádió miatt megszüntették a digitális sugárzást. Én elvesztettem az internetes hallgatóimat forever. Én azt hiszem, hogy megérkeztem itthon vagyok Magyarországon. A technikai báty is, akiket ismerek, itt a rádióban, azok látható módon dolgoztak eddig az internetes adásai reállításaig. Lehet, hogy most is dolgoznak, de most visszanyertem az eredeti számítógépképet, ami nem tudom azt jelenti, hogy feladták-e, vagy hogy más vonalon dolgoznak tovább. Jó reggelt, Jó csak ennyit kiegészítést az előző úrhoz, hogy nem csak a telekomosok tudják, hallgat, tudják nézni e, mobiltelefonon és egyéb mobileszközön, hanem a upc is, akik egyébként már odafonosak, hiszen a, nekik is van egy olyan alkalmazás, amit úgy hívnak, hogy e, Horizon Tehát ugyanúgy lehet mobiltelefonon nézni, akinek van UP s előszizetése. Jó, akkor azt árulja el nekem, hogy ma reggel ön hogyan vette fel a kapcsolatot a kejfejancsival. Mesélj már rá. Belültem az autóba, és ahogy minden hétfő reggel megnéztem, hogy elkezdődött már az a hét, amikor van kejfejancsi, és akkor elkezdődött. Ami azt jelenti... elég rossz minőségben, de elkezdődött. Mert az azt jelenti, hogy ön egyébként a 87.6-on hallgatta? Igen, igen. Tehát nem ezen a UPC-s iszén. a is látványos környékén már egész tökélet. Jó, de én azt kérdezem, hogy ami a UPC-t illeti, arra ön átváltott, vagy azt honnan tudja? Hát az már nagyon régóta, ez egy létező szolgáltatás. Ezt én értem, de ezt ma ön nem vette igénybe. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Nem, De erre arra mondom hogy ha nincs internetes. Ö, az de az, ha elvezteni akkor... a 87.6-ot a lánymányosi hidat követően, akkor azt követően ön átváltana erre a UPC-s isére? Ö... Tulajdonképpen, ha nagyon hallgatni akarnám, akkor valaki félreállnék, mert az egy kicsit bonyolultam belelépni, és nem szívesen nyomkodok telefonvezetés és közben. De Ezt a hallgatni érte. akarnám, érdekes uh -huh. lenne, akkor igen. Köszönöm szépen a felvilágosítást. Elkever, nagyon köszönöm. ezzel együtt köszönöm. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nálam megszólalt az internet. Igen? Most. Igen. Akkor a fiúk ezek szerint eredményesen dolgoztak, azt kérdezem másoktól, hogy másoknál is megszólalt-e. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. van. Hát olyan vagyok, mint nem tudom melyikból a Richter, hogy van másik. Azt mondja, hogy spirit. Íő aás a Némi fázis késéssel, de szól kedves Wagner. Ennyi műszaki tudásom még van, sokkal több nincs. Ezt megbeszéltük hétfőn, pontosabban, de a pénteken a Navracsicsa. Jó reggelt! Na, akkor tosít is a mobiltelefonon. Oké, okay, köszönöm a fióknak a segítséget. Ezek szerint nem én okoztam a gondot akkor, amikor leültem. Akkor még egy dolgot szeretnék önöknek elmesélni. Mert hogy felvetődött az a kérdés, hogy amikor a kettes telefont bekapcsolom, akkor ezt hallják. És ez ugye egy kattanás, szemben az egyes telefonnal, ahol ezt ennyit hallanak. Magyarul semmit. Az a megoldás született, hogy kaptam egy új padot, aminek az egyik része digitális, a másik része analóg. Erről én már egyszer beszéltem, és végül is azt kell, hogy mondjam, hogy annak kell örülni, hogy kaptam egy ilyen új izét. De a helyzet az, hogy az egyes telefon, az digitálisan működik, és nincs hangja. A kettes telefon, az nem digitálisan van, és nem lenne muszáj, hogy hangja legyen, de ahhoz akkor két gombot kéne benyomni, és én egy gombot szeretnék csak benyomni, mert ez így számomra ha nem is észszerűbb, de automatikusabb, tehát magától értetődőbb. Így azt szeretném önöknek mondani, hogy ha bár biztos idegesítő ez a hang, amit most hallani fognak, kérem, azt nem adom hogy szokjanak hozzá, mert lehet, hogy egyszer majd eljön az a pillanat, amikor, az égi, amikor mind a két telefon majd digitális lesz, lehet, hogy ez nem jön el az én időmben, végül is... Nekem már olyan nagyon sok nincs hátra, de drukkoljanak arra, annak a fiatalembernek, vagy nőnek, fiatal asszonynak, aki majd ebben a székben egyszer a 87.6-a reggeli műsort vezet. Jó reggelt! Jó reggelt! Ha-ho! Ha Több Erről beszéltem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Helyesen is megszólaltak a netes szerbenek. Még annyit szeretnék csak a szegény Norvégiához, hogy nagy gondjuk nem igazán lesz, mert több mint 50%-a a van már most hibdítés elektromos autó, és 50 km-enként van történálomásuk. Úgyhogy abon az 1500 töltő csak el lesznek valahogy. És ja, segítség... nem, csak, nem csak mobilizáció van, az, az autókon kívül azért van másfajta élet is. Persze, persze csak úgy az emberek rögtön az olajról, olajról ezült az ez az eszébe. Én speciál többször voltam Norvégiában kétségtelen, hogy az egy négyzetméterre jutó Teslák ára, önök termék megjelentést hallottak, meghaladja a magyart, bár múltkor nagy meglepetésre, itthon is láttam egy Tesla taxit, és egy Tesla taxis, nem tudom, hogy hány van, a, a, a, a, szívesen meghallgatnám, hogy nála hogyan viszonyul a beszerzési ára a taxizáshoz, hiszen én úgy tudom, hogy a Teslának valami egész hihetetlen beszerzési ára van, és hogyha érdemes taxizni vele, akkor biztos hogy végzett számítást, úgyhogy ha az a taxis hallgat engem, mert így más taxis nem érdekel, akkor most éppen akkor szívesen meghallgatom. De figyelj le, tovább. Még egy segítséget hagyadjak. Igen. Az a bal kezénél lévő LED lámpának elég uh, jól látható uh, a, az idő, és elvileg a naptár is rajta lenne, tehát uh, ha csak rápillant, ott a... Igen, de magának teljesen igaza van. Itt van 7 óra 48 és szeptember 7-e. Ön mindent lát? <gül> Semmi, csak, csak láttam már ilyen lámpát, és mondom, ebben tudunk segíteni. Vagy de ez, kis, nem a lámpa, tehát ez nem a lámpában van, ez konkrétan a számítógépnek a jobb alsó sarkában van, amit eddig nem vettem észre, de ebben együtt felhívta valamire a figyelmemet. Amit mondott, abban nincs igaza. De a, a lámpában, a lámpa szárában. Úgyhogy a lámpaszárában abban is van, de abban, abban nem bízom meg olyan mértékben. Tehát például nem tudom eldönteni, hogy most tényleg 28,3 fok van-e itt, mert 28,3 fokban azért én általában izzadni szoktam. Azért a naptár meg az idő azért pontos lehet. Rendben van. Oké, okay, de nagyon kedves. Nagyon szépen köszönöm. Több szem, többet lát. Mondjak még ilyen baromságokat? Azt hiszem eljött a pillanat, hogy lemes csörülök. De ha hívnak, akkor reagálni fogok. Látja már most úr? Egyét a szólásszabadság korlátozásáról. Pik megszűnt. Így technológiailag. Bár minden vonatkozásban így működne. Jajj! Yeah. 061-877-0877. Csupa fül vagyok. Rövidített programbeszédet is fogok mondani. Nem igazán programbeszéd lesz, de a programmal lesz kapcsolatos. 061 0877 immáron az interneten engem hallgatók számára is. Ma 2020 szeptember 7-e, hétfő van a pontos idő 5 perccel múlott reggel 31 Ez a Kejfej Jancsi, minden amit az azaznapról tudni kell vagy érdemes a hallgatók, a nézők a netezők, valamint Fiala János reggeli agymenése 14 éven a nem felette is csak igen korlátozott mértékben. 061 egy 877 a és teszem hozzá, hogy elképzelésem szerint a hétfő és a kedd a nézők és a hallgatók számára lesz fenntartva. Kedden fél kilenc környékén kapcsolom majd Nemes gábor ha fölveszi. Egyét a hétfőről és a keddről Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Kossz Örülök, hogy újra hallom! Örülök, hogy örül! Reggel kétségbe beestem, mert majd egy fél órán keresztül hiába kerestem a rádiót, néma csönd volt. Nem tudom, mi lehetett az oka, de... Internettel volt, nem az internettel volt, hanem az internetes adással volt valami, amit itt a szakemberek elhárítottak, hogy hogyan állították el, nem tudom, mert azóta eltűntek, de ezen dolgoztak. Azt hiszem, már valami hat hatósági enyedenyét vattam. Hány évesen, volt Én 1974-ben születtem. Akkor jóval fiatalak, de azt árulja el változom. hogy miért gondolta azt, hogy a hatóság nyújt hozzá? Tehát miért nem gondolta azt, hogy műszaki hiba van? Tehát miért gondolt mindjárt olyasmit, ami azért... Lehet, hogy, lehet, hogy összefüggésben van azzal, amit éjszaka átéltem. Nagyon rosszul aludtam, és nagyon rosszat álmodtam. És amikor magamhoz értem, akkor akkor nagyon, nagyon örültem neki, hogy ez csak egy álom volt, és igyekeztem minél közelebb úlni a páromhoz, és elmondani neki egy párszor, hogy nagyon szeretünk. Látja, jó, hogy jó vagy rossz állom. Igen. Kérdezte, hogy mi egy történt? kérdezte a pár évig, történt? Igen, igen, igen, valószínűleg az esti film, amit a filmben megnéztem, az adhatott így rám. Mikor mondta utoljára a párjának, hogy nagyon szereti jut eszembe? <gül> Ami <gül> ugye nincs összefüggésben ahhoz, vagy azzal, hogy feltétlenül akkor is rosszat kellett álmodnia, de ez a kérdés kívánkozott belőle. Gyakran, mert őszintén így érzem. Jó, tehát Eddig ez most nem érte, nem érte, nem érte meglepetésként, tehát nem kérdezte öntől, kedves Zsolt Miller. <gül> Nem, de nagyon szereti hallani. Ezt megértem, igen, Ezzel így vannak az emberek általában, érdekes módon. A tegnapi filmélményemet még hagyottam meg... Ami, ami nagy valószínűséggel kiváltotta arról számát. Igen, de egy gyönyörű film. Emma Thompson és Anthony Hopkins napokromjai James Iver rendezte nagyon régóta nem láttam ezt a filmet, de most, hogy leadták valamelyik kertévén, úgy gondoltam, hogy elérkezett az idő arra, hogy a fiamnak ezt megmutassam, és, és együtt ezt néztük meg. Hát akkor bízunk benne, hogy a fia helyett is álmodott rosszat. Köszönöm szépen, a hívót. Örülök, hogy itt van. Örülök, hogy hívott. 061 0877. Csupa fül vagyok. A hétről és a kedről volt már szó, rövidesen szótejtek a szerdáról. Addig CD-t cserélek. De ha hívnak, akkor reagálni fog. 061-877-0877. Azért kell hátradölni, hogy a CD kijelzőjét lássam, mert közelebb kerültek hozzám, ezáltal az ilyen, tehát ilyen módon, ha rálátok, akkor csak azt látom, hogy világít, de nem látom a számokat rajta, így hátra kell menni, itt most az olvasó szemüveggel, semmi gond nincsen magával a szemüveggel, hanem a dőlés kell változtatni, csak hogy mindent megmagyarázzak önöknek. Nagyobb lenne a stúdió, de nem nagyobb. 061-877-0877, figyelek a mire. Chris Emerson épp úgy már a mennyekben zenél, mint ahogy Peter Green is. Hogy érdekese vagy sem, de azért a koncertélmények befolyásolják a zenehallgatási szokásaimat. Nem voltam olyan Emerson koncerten, ami ne lehet volna fantasztikus, Kétszer, háromszor, négyszer, vagy ötször láttam őket. Nem tudom, de biztos, hogy nem egyszer. A Fleetwood meghez egyetlen egyszer volt szerencsém, az is Belgiumban történt. Hát már nem a klasszikus felállás volt, és a Lizzie Buckingham sem volt velük. Ég készen volt. Azóta a Fleetwood meghez való viszonyulásom jelentősen megváltozott, ahogy megváltozott Bruce horsby -hoz hogy az Zizi meg annyi zenekar vagy és előadó, akiknek a koncert teljesítménye semmilyen vonatkozásban nem alapozta meg azt az élményt, amit korábban a különböző lemezeken, kazettákon, CD-ken hordozott zenéjük szerzett nekem. Néliánk is a vesztesek közé tartozik, hogyha tetszik. Én vagyok, millián Young Vesztese. Ez az Albatrosz. 061-877-0877 Éreket kívánok, János Ilona vagyok, Pétfürdőről. Állj, az hol van? Ő... -e. Ha lehalkítja a nem tudom mi csodáját, akkor nem lesz tiha nyék hó. Igen, halkítom. Javul a helyzet. Én -től merre megyünk? Aztán szóhoz hagyom jutni, ne de csak szeretném belülni földrajzilag fő, a helyet. Vár, Várpalota felé, Budapestre például. Köszönöm, figyelek. Itt van a péti nitrogénművek. Az rendben van, ebből a szempontból most éppen fontosabb, hogy ön ott van, csak próbáltam belülni, hogy hol van ez a hely. Igen, figyelek. Én a múlt heti kacagására reflektálok. Szerintem egy országnak kellett volna együtt nevetni. Nem csak önnek, én is nevettem. Hangosan. De valószínűleg más dolgon nevetett ön, és más dolgon nevettem én. Nem valószínű. De nem biztosan. Valószínű, de, de mindegy, hogyha én más dolgon nevettem, én a semmit mondó riporton nevettem. Értem, ezért mondom, hogy más dolgon nevettünk, de, de örülök, hogyha ez a nevetés ez önnek örömöt okozott, mert hogy ön is nevetett, csak másokból. 061-877-0877 Jó, hát akkor vegyük a szerdát. Szerdán 48 után tud Csabát fogom prezentálni önöknek heteken át, aztán majd az ő helye visszakerült csütörtökre, de egyelőre szerdán van, tehát szerdán 5 perccel 48 után fél tól mesterházi Attila lesz három héten keresztül, ezen a héten, a jövő héten. Aztán lesz az MSZP-nek az elnökválasztás, és az azt követő héten, amikor nagy valószínűséggel, ha sikerül azért, ha pedig nem sikerül, akkor azért lesz a vendégem Mesterházi Attila. Nyolc órától Csorbai Ferenc lesz a vendégem, aki talán egy vagy két héttel késő fogja megméretni magát Mohácson. Ő ott volt polgármester, de a képviselőtestület feloszlatta magát, és új polgármester választás lesz. Csorbai Ferenc tevékenységét az elmúlt időben nyomon követtem. Nyomon követtük részleteket majd Szerdától, Szerda 8 órától. Ő nagyjából négy héten keresztül lesz 8 órától a Kejfejjacsi vendége, egészen a Mohácsi polgármester választásig és utána még három nappal, e, ugye ezekre a választásokra vasárnap került sor szemben emlékevés szerint az MSZPJ kongresszusával, amely szombaton lesz. Fél kilenctől pedig a Borsodi talán 11-es ha valaki segít, akkor köszönöm időközi választásról, országgyűlési időközi választásról lesz szó, eh, ahol nem lesz ilyen riportalanyom, mert Bíró Lászlóval, aki a Jobbik jelöltje volt egészen addig, amíg rá nem jöttek furfangos módon, hogy a Jobbik jelöltje nem lehet, mert a Jobbiknak, amikor őt Jelölte, akkor nem volt meg az összes papírja ahhoz, hogy a jelölő szervezetek között legyen, de minden esetben az ellenzék közös jelöltje. Szóval a borsodi időközi választásról lesz szó egészen talán október 11-ig, ez egy vasárnap, és azt hétfőn fogjuk kielemezni. Ennyit tehát a szerdákról. Jó Több türelmet. Jön a csütörtök. Greg légsérő. Felkészül a Monday Morning a Fleetwood mac -től. 8 óra múlott 5 perccel, ma 2020, szeptember 7-én, hétfőn. Ez a képen Jancsi minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, 14 éven a nem, felette és csak igen korlátozott mértékben. Ajánlott 06 1877 0877 bármilyen témában figyelek. Shut Az időjárást illeti az egészen kiváló, tegnap ugyan délután némileg befelhősödött, de talán ma reggel tiszta az ég. A helyzet az, hogy én innen csak az előttem parkoló autómat látom, de a zöld lombon megcsillanó fény az azt valószínűsíti, hogy süt a nap. Minden egyéb, ami zajlik a világban, jelenleg arról önöknek kell, vagy lehet tudósítaniuk. 061-877-0877 Leesett a horogról, legyen szüves próbálkozzon még egyszer! Kátökozik még egyszer. Ehhez a mozdulathoz hozzá kell szokniuk azokon a napokon, amikor zene szól. Jó reggelt kívánok! Én Tereny József vagyok Bokkoroj, csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon tetszett a civil, a pályam civil különösen azt tetszett, amikor azt mondta, hogy polgat, tudományos socializmus vagy ilyen tanára a végén már legalább tudom, mit csinálta, ott már ő maga sejttel, amit mond. Hát hogy Itt, volt, senki igen, igen, amire emlékszik, az az, hogy a tudományos szocializmus tanárunk egy nagyon eltökélt e, ember volt, e, és hosszú ideig az ember azt gondolta, hogy minden mondatát komolyan gondolja, miközben mi nem tudtuk teljesen komolyan venni, és időnként vitatkozni lehetett vele, abban is nagy határozottságot mutatott, és ahogy telt múlt az idő, azért ez a határozottság kopott, és ha a tanév végén nem is vallotta be, hogy ő mindezt nem gondolja komolyan, de hagyott egy apró részt, amin ha betekintettünk, akkor azt láthattuk, hogy ő nincs olyan mértékben megbizonyosodva arról, amiről beszél, mint ahogy az egyébként eleinte tűnt. Ugye ez annak kapcsán hangzott el, emlékeim szerint, hogy ma a fideszes protestátokról ugyanezt nem lehet elmondani. Nem lehet elmondani, igen, igen, ezt tett be de tettett az egész műsor, meg így lehetett hallani reggel. A... Hát igen, ez, ez országos csend volt. Köszönöm szépen. Ez az Emerson-tól a Prokofiev Rómeus Juliának a feldolgozása, aminek kapcsán nem muszáj, de elmondom önöknek, hogy a gyűri balettel nemrég láttam, pontosabban mondva szombaton, az Anna karenyinát egy egészen fantasztikus előadás volt. Nekem nagyon tetszett. Képes vagyok a zenei szerkesztéssel. Képes vagyok fogadni a következő telefont, 061877-0877. Kívás helyett egy e mail érkezett. Azt az öröm hírt közölte Kádgyal, hogy megjött az internet, örülök neki és ugyanennyire, vagy ha nem, ha tetszik, még jobban sajnálom, hogy elment. Köszönöm azoknak, akik dolgoztak azon, hogy megjöjjön. Egy ideig volt valami rossz érzésem, mert akkor szűnt meg, amikor leültem, de éreztem, hogy olyan rombolást nem végeztem én itt 7 óra 12 perckor, vagy 10 perckor, amikor leültem majd a következtében, meg kellett volna szűnnie az internetes vételnek. Ez a 70 ez arról szól, amit önök szóba hoznak, illetve a zene kapcsán vagy attól függetlenül eszembe jut. 061, 87 0877. Jöreget. Jó reggel, szialó. Két miatt hívom ment. Az egyik Önnel kapcsolatos, hogy azt öntől tudom, hogy a legjobb főnöke a bilét volt. Eddig a legjobb munkája akaris szó volt mondhatni. Eddig. Nem. Azt nem tudom, hogy a legjobb munkám mi volt. És a legjobb főnök a Bétót, ugye ahhoz, ahhoz, ahhoz az kellett, hogy olyan dolgok történjenek, mint ami 1994-ben történt. Tehát amikor az ember azt mondja, hogy ez volt a legjobb esernyőm, akkor ugye azt nagy valószínűséggel azért mondja, mert az bírta ki a legtöbbet, amikor vihar volt, vagy eső. Ha volt... Hát mondjuk kevés olyan periódus volt az életemben, amikor ne lettek volna velem kapcsolatos, vagy a rádióval kapcsolatos botrányok, ahol dolgoztam, de nem mindegyik volt annyira súlyos, mint ami, vagy nem úgy volt súlyos, mint ahogy annak idején a a Bétót idejében, aki akkor a helytált. Az, ami 1994-ben bekövetkezett, ahhoz hasonló esemény nem volt az életemben. Más események voltak, ott másféleképpen kell helytálni, vagy kellett helytállni. Ezeket összehasonlítani nagyon nehéz, de ha mégis megteszi az ember, ebből az összehasonlításból jött ki a legjobban, ha ez egy megfelelő kifejezés a Bétót. De ebből épp az ellenkezője következne. Ez azt jelenti, hogy az egy nagyon viharos időszak volt, ami azért nem igaz, mert ott ugye több mint tíz évet töltöttem el, és az csak egy periódusra vonatkozik. Nagyon szerettem a kalipszót, de most így hirtelen, ha ki kéne ragadni időszakokat, akkor máshonnan is ki tudnék ragadni hasonló időszakokat. Nem állítottam őket sorba még Köszönöm az első kérdésztő válaszát, aranyos volt. A második például azt kérdezném öntől, hogy a övel kapcsolatos, és már régóta akartam öntől kérdezni, hogy a hallgatóktól is, hogy dándott ezt, hogy te kapcsolni megbüntettek. Nekem konkrét esetem volt egy barátom kapcsán, hogy balesete volt, és amiatt halt meg, mert nem tudott kiszállni az autóból, volt tönkrement, az hogy benne éget az autóval. A kérdésem csupán annyi lenne, hogy ördögtől való hogy mindenkinek subjektív döntése, hogy beköti vagy nem köti magát, hiszen azzal én másokat nem fenyegetek. van valaki tényleg attól toretek, és tudok konkrét példát arra, hogy nem köti magát, mert fél attól, hogy az autóban. Én ezt értem, eh, ahhoz egy szakember kell, hogy elmondja, hogy mennyire extrém helyzet kell ahhoz, mint amiben az ismerőse vagy barátja meg kellett, hogy halljon, és hogy ez hogyan viszonyul azokhoz a számokhoz, ahol egyébként, vagy amelyek esetén egyébként életet ment. Én azt gondolom, hogy a szabályokat nem lehet úgy hozni. Tehát aki nem bírja a repülést, eh, adnak a számára nem lehet lehetővé tenni, hogy a hányásig igyon viszkit, mert ezzel viszont másoknak más jellegű problémát okoz, neki megmarad a gyaloglás vagy a hajóút. Eléggé mondtak már rám azt, hogy The beauty in your eyes. Passion flying like a spark Like an arrow to the mark I feel it sting, jealousy det megette de még egyedül nem akarja és nem tudnak ez is impossible love a flower bloom csikerút az Önöké vagyok 0ad 1877 0877 a bemelegítés napjai ugye a múlt héten csütörtökön volt hosszabb kihagyás után az első kejfejancsi sorozatban ez a harmadik előbb-utóbb felveszi azt a fordulatszámot ami mellett egyébként általában haladni szokott ha tetszik türelmet kérek ez Önökre épp úgy vonatkozik, mint rám, vagy fordítva. 061 087 0877, most például úgy tűnik, hogy nem süt a nap, ami azt jelenti, hogy azért felhőne kell lennie az égen. Kettő perccel, pontosabban mondva, most már hárommal, múlott reggel, negyed kilenc. Ez a Kejfejancsi minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes, A nézzük a hallgatók, a netezők, valamit Fiala János reggeli rádió és tévéműsora, minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 061-877, 0877. Figyelek, ha van mire. Any time you feel alone, just raise your hand, pick up the phone. Tap in my number, If one day your stars won't shine, I will give you some of mine, 'cause they could fall so easily. If you will take my hand, we can cross this desert made of sand. We can break in through the ice. és hát a horogról legyen szíves, másszol vissza rá. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én vagyok Diósdról, és az előbbi telefonál, aki azt mondta, hogy ez a biztonság ez nem kell, hát nem igaz. A mi életünket ez mentette meg. Akkora volt az ütközés, hogy én szétrúgtam például, ami elő volt a 850-es fiátnak a berendezését, a, a nejem elájult, sérüléseim voltak, meg egyedek. Szóval ez éppen olyan, mint hogy hordjunk remaskot, vagy nem. Igen, és kell hordani. Nem hiszem, hogy feltétlen párhuzamot kell vonni. Nekem a biztonsági az jut az eszem, hogy én nagyon hosszú ideig nem kötöttem be, miközben kötelező volt. És halbány lila nincs arról, hogy mióta kötöm be rendszeresen, talán a lányom születése óta, de nem vagyok olyan nagyon biztos, ami azt jelenti, hogy akkor azért ez mégse tegnap óta van, nem tudom. Minden esetre azt tapasztalom, hogy az emberek nagy része be van kötve, miközben hosszú ideig volt úgy, hogy az emberek nem kötötték be magukat. Valami változást okozott, hogy ez a rendőrségnek, az ellenőrzésének az áldásos következménye volt, vagy bármi más, nem tudom, de nagy ritkán, rövid távokon előfordult velem, hogy nem kötöm be, elviselem az autónak ezt a csipogását, de ez a kivétel az elenyésző kivétel. 061-877-0877. Mondtam, hogy szóljanak a szomszédnak, hogy azért általában szól már a kei fejáncsi. kiki hagy, de zömében azért megpróbál derekosan teljesíteni, legalábbis ami a szólást illeti. 061877-0877. Megmondja valaki, hogy mi szól? Nyolc perce, bulat negyed kilenc. Most sem süt a Őket például nem hallottam koncertem. Ahonnan származnakot, egyszer jártam. A csütörtökről a csütörtök az egy olyan nap lesz, ahol a támogatóknak a zöme megszólal. Fél nyolctól Niedermüller Péter, hetedik keleti polgármester, nyolc órától György Evics-Beredek, Városliges Zrt. És hogyha sikerül az egyeztetés, akkor fél kilenc-től Gajda Péter, kispest polgármester emel, hogy szeptembertől bővül az együttműködő önkormányzatok száma, és ha minden igaz, akkor csatlakozik kispest. Ez lesz tehát a csütörtök. Ezek természetesen tervek, hát úgy tervek, hogy nagyon Közel áll a valósághoz és 2000 december 31-ig szól a menetrend hozzátéve, hogy minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Katalin vagyok! Jó reggelt! Jó Katalin! Én köszöntem, mondtam, jó reggelt, járás. Nem hall engem? Glózul és szigurult. Így. És honnan jött rá? Meghallgattam, és a sállamon megnéztem. áértem értem. Tehát nem ismerte egyébként? Nem. Jó reggelt. Jó reggelt, Firon, hogy pillanatom volt visszajövjam, tudom a szabályokat, mert a Dívosdi úrnak... Kérném, hogy adjam már át, hogy nem azt mondom, hogy nem kell bekötni az övet, nem, hogy legyen mindenki a szubjektív. Nem lehet, uram, szabályozni. De ezt szabályként hozni, lehessen. De, hogy lehessen. Hogy döntsem én ilyen Milyen az a szabály? Tudom, hogy a kivétel erősíti a szabály, de ha önnek atomisztikus félelme van a barátja történetéből adódóan az autóvezetéstől úgy, hogy ez ugyanolyan, mint a maszk használat. Ha nem akar maszkot használni, ne közlekedjen tömegközlekedéssel. De például nekem is van egy példám erre. De értem, értem, de még egyszer mondom, kivétel erősíti a szabályt. Uram. Rendben van, én most más pont rendben van, rendben van más mondok. Ö, én életemben nem szívtam. De ugye a dohányosok is eldöntik, hogy neki veszélyes vagy nem veszélyes kocsi között dohányozni, és nem tiltja el, és nem mond semmi, nem törvény. Azért, kettő. mert a kettő között semmilyen analógia nincs. Ő megteremtette én a saját igazának igazolása érdekében, de a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz. Hát, szerintem a dohányzás szintén veszélyes vezetése, nagyon is. Ez, ez nagyon veszélyes. Leesik a hamódan érte, már megvan a baleset, vagy bármi. Én ezt értem, de ilyen alapon a beszélgetést is meg kéne tiltani azzal, aki az anyós ülésen ől. Viszont hallásra! Jööreget! Sépjöreget kívánok, képjél fiel, a úr Fartos Mária vagyok ebben a pillanatban ébredtem, és most láttam, hogy már megint látható. <gül> Eh, szabad beszélni a szombati műsorról. Szabad a, beszélni a szombati műsorról, szabad szapanozni, van valami mondást. De aranyos. Igen. Most már másodszor mondják rá, hogy aranyos vagyok, úgyhogy ezzel el kell úgy gondolkodják. nem hallottam, mert hogy mert most ébredtem. Ezen ébred. a piános haldokról olyan fáradt vagyok, olyan fáradtan ébredtem. Képzelj minden négy székre, búldisztikre, eh, kristált ültetném. Annyira tetszett? Eh, nem annyira tetszett, bármikor ott ül, olyan hallatlan véleménye van, hogy én még mindig tanulok tőle, ugye a jó pap is volt itt tanul, de Bóldis Krista megszólalása, mind a néztékre Bóldis Krista tessék szíves lenni ütetni, jó? Jó! Nem tudok többet mondani, mert, mert még, nem, még nem vagyok ébren teljesen. Nagyon jó munkát kívánok, és örülök, hogy újra látom. Örülök, hogy Köszönöm Jó reggelt, nem zavarok? Fiala János vagyok, nem zavarok? Igen. Azt kérdeztem, hogy nem zavarok-e? Jó. Adásban segíthetlek egy fél percig? Képzeld de de miért vagy ilyen büszke? Nem, mert most mondtam, hogy téged akarunk hallgatni, csak nem találhatok. <gül> Igen, nem is voltam található. Egy hölgy betelefonált, és azt mondta, hogy mind a négy székre búdis Krista, vagy búdis krisztát, és arra gondoltam, hogy miközben ez fizikailag megvalósíthatatlan, téged ez örömmel fog eltölteni, hogyha hallani fogod. Ez a hát, a pályán kapcsán hangzott. Jó leszik, persze. De azért kicsit unalmas lennék, ennyire nem tök, Nem vagyok haszontlelkű, hogy négy üljek, és négy különböző. De mit kezdesz terem? azzal, hogyha a nép egy tagja ilyen elismerően szól rólad, és aztán még hosszan áradozik, amit ráadásul nem is hallottál, így aztán én közvetíthettem? Köszönöm, hogy közvetíted. Jó leszik. Sokkal több rosszat kapok, úgyhogy én, ha jó leszik. Sokkal több rosszat kapsz honnan? Én hát mindig úgy érzem, hogy úgy általában az után hogy, hogy egy hatalmas nagy mocsárban úszom, eredek, úgy, gyalogolok, vagy nem tudom, mit csinál az ember a mocsárba, süljét kapaszkodik kifelé. Tehát, hogy általában ez szokott lenni, a, elég nagy ellenállás van a, a munkám kapcsán azért körülöttem, vagy nem tudom támogató közel, most így finoman fogalmazok. Azt kérdezem tőled, mert ez egy hogy az a ruha, amit nem véletlen hordtál szombaton, uh -huh. az beváltotta hozzá hozzáfűzött reményeket? Adásba is szívesen uh, elmondtam volna, csak aztán valónyák a falonják, a, a különböző témák kapcsán, és azért én szeretek úgy beszélgetni, hogy arra reagálok, ami van, és tényleg azt mondom, amit éppen akkor gondolok. De ez a Páza, uh, Vargarika uh, és Helena designereknek a, a munkája. Ők polácigány kultúrából hozzák be a motivumaikat, a, a designer ö, motivumokat a táskáikba, a ruhákba. Úgy hívják, hogy romani dizájn. Érdemes megnézni, mert csodálatos. Amit művárnak és ők ezt tízvács szállják. Most legutóbbi darabjaik, az a, a Blueprint nevet viselik, mert, mert a magyar Kék festő és a olá cigány motivumokat ötvözik benne. Hát csodálatos dolgokat csinálnak, és igen most a körülmények között, de nagyon-nagyon picike van odájuk, mert tulajdonképpen a saját lakásukba, házukba dolgozán. De hogyha elkeresse, meg a hallgatók is elkeresnek a neten, akkor, akkor látják, hogy eszünk meg nagyszerű küldetés. A, majd amikor ennél sokkal flottabbul fogom tudni csinálni a dolgokat, mint tudod, ez televíziós, akkor meg is fogom mutatni majd, amikor uh -huh. beszélünk, hiszen egy évként ez rendelkezésemre áll. Jó reggel Bódi és Piszta! Köszönöm! Na, sok mindenre gondoltam, de erre a Crosby business-re nem, úgyhogy ezt le fogom cserélni, addig szól, amíg nem talál valami mást. Ugye nem elég, hogy az ember belakja, a rádió, stúdió, tévé, stúdióként is be kell rak lakni, és voltak már bátortalan kísérleteim, ugye pénteken egy állókép volt, előbb-utóbb mozgókép is lesz. Sőt, majd lesz kérésem is önökhöz, amivel bűvülni tud a műsor, egyelőre azonban a bemelegítés perceinek ezeket a pillanatait éljük, és az még hátra van de szeretném, hogy a képület súlyosan gazdagodna, a műsor 4 percel múlás fejez are we rektori tanácsadója, vagy ha tetszik, volt rektori tanácsadója lesz a Kejfej vendége, aki személyesen is itt lesz, és itt fog ülni a mellettem lévő székben, vagy ha tetszik, én fogok mellette ülni ebben a székben. Hey, 061877, 0877, bármilyen témában. Pontosan <gül> mondva, nem bármilyen témában. 061877, 0877, és én figyelek. Étlenül szóljanak a szomszédnak, hogy neten, rádión vagy tévén, de ismét szól és látható a Kejfe Azért jó, ha sokan nézik és sokan hallgatják, mert akkor nem csak több szem, többet lát. Az ebben a misorban elhangzott történetek száma is. gyarapzik. Jó Szia, Laur, jó reggelt kívánok! Jó, Nagyon örülök, hogy újból láthatjuk a műsorát. Kitty Henten, újult erővel vágyunk a egy szóba. Rendben van. Úr. Ez zajlik éppen. Köszönöm, hogy hívott. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Elnézést megkérdezhetem, hogy a győrbe az Anna Kareninát láttam. Igen, igen, igen, igen, igen, persze. Azt én is láttam Kecskeméten, de az operetbe, meg múzikábe. De ha Kecskeméten látta volna Szász János rendezésébe a Ványabácsit, az is nagy élmény lett volna. Hát igen, de én most nem a ványabácsit láttam, hanem az Anna Annak Max Richter igen. zenéjével. És egészen fantasztikus táncosokkal. Igen, és köszönöm a civilapájánt, és köszönöm a péklapátot, és köszönöm a kus. De hadd mondjak tőnyi. magának valamit, amit most itt őszintén bevallok magának. Nem tudom, hogy magának milyen az emlékező tehetsége. Az enyém van ember jó, van ember rossz. Az annak arányinával kapcsolatban nem tud rossz emlékezetem lenni, mert az annak arányinát nem olvastam. Nagyon sok tolsztót olvastam, az annak arányinát nem olvastam. Ha most ön azt kérdezné tőlem, a balett láttam, hogy meséljem el önnek az annak arányinát történetét, és kiderülne, hogy hát az inkább nem az annak a története, mint az, akkor a kérdés az lenne, hogy vajon nekem lehet-e autentikus élményem egy balett, miközben nem olvastam a művet, és a balett láttám, pedig nem tudom pontosan elmondani a történetet, bár sok mindent fel tudok belőle idézni mert ugye alapvetően arról beszélek, hogy a hangulata, a látvány és a zene ragadott magával. De ön el tudja azt képzelni, hogy ön elmegy egy színházi előadásra, ahol mindent ért, talán még olvasta is a művet, talán nem mondjuk azt, hogy nem olvasta, és ha én megkérdezném öntől, hogy miről szólt, akkor ön csak a hangulatra tudna visszaemlékezni, miközben én arra kérném önt, hogy mondja el, hogy miről szól, de azt nem tudná elmondani, én pedig elvitatnám öntől, hogyha ő nem tudja elmondani azt, hogy végül is mit látott, akkor ő nem érezhette magát jól. Nem tudom, hogy érti-e azt, amiről én beszélek. Értem, de biztos, hogy annyit megértett belőle, hogy egy csodálatos szerelem történet. Igen, azt megértettem. Azt megértettem. Hát azt hiszem, hogy ennél fájdalmasabb dolog, amin Anna Karenina keresztülment, nem köl több. Van még a világirodalomba ilyen nagy Lehetek erős. szemtelenleg fel visszautasít? <gül> nem utasítom vissza. Azt, ne tudja. azt nem, nem tudjuk még. Önházas? Hát már öncsegy. Már Akkor ennek most Éppen előnyét fogjuk látni, miközben félre ne értsen, az ön házassága alatt ön volt szerelmes, nem a férjéb? Igen. És az egy e, megvalósuló kapcsolat volt, vagy plátói szerelem volt? Nem plátói volt, vagy valósult. És a házassága ráment, vagy megmaradt? Ráment. Tehát elváltok? Igen, de utána újra a férjem feleség előttem másodszorra is. Felidézhető a történet? Nem pontosan. Fel. Felidézhető. Óriási szerelem. A, a házasságának a... hanyadik évében? Huszonhetedik. A huszonhetedik évében? Igen. Igen. Magyarul már nem voltak nagyon fiatalok? Nem voltunk nagyon fiatalok. Én 40. 45-ön túl voltam, de ezt hat évi tiltott kapcsolat előzte meg, mire a házasság fölbomlott. Ugyanis a férjem azt mondta, hogy ő nem akar tudni a dologról, mert az ő vesztesége nagyobb lenne, mint a nyeressége. A másik fél is házas volt? A másik fél is házas volt, ő sokkal rosszabb házasságba ért. De hát a feleség az igen, mert a magáét, hogy a házasságúba szólt bele, úgymond velem nem mert léülni, de a férjem, mert állandóan ő, informáltam a dolgok. Ahogy mehetett. kiveszem a történetet, mind a ketten elváltuk és összeházasodtak. Mind a ketten, igen, és összeházasodtunk. Mi történt? Mi történt? Hát mit mondjak, a férfi valamilyen szín... szenvedélybeteg volt, akkolista, félakkolista, így mond, de úri módon csinálta, nem beszélve arról, hogy... De előtte is az volt. Előtte is az volt, csak én nem tudtam milyen mélységig, ő azt mondta, hogy ö, ő a szórakozásaiban menekül az otthonról. De ez megmaradt ön mellett is? Nem maradt mög. Mértéktartó volt, de ívott. Ön valahonnan Szeged környékéről telefon? Kecskemétről. Kecskemétről. Az ő Igen? És? És tulajdonképpen én azt mondom, hogy egy romokra nem lehet egy új házasságot. Tehát az én utolsó véleményem bármennyire Óriási szerelem volt. Ma is járok a sírjához is. Ő is meghalt. Kettőhöz járok, igen. De elváltok. Elváltunk, és a férjemnek az volt a kívánsága, de közben hát a férjem halálos beteglött, és én visszamentem. Mennyi ideig tartott ez a második házasság? A második házasság, tehát ez a férfi 20 évet azért benne volt az életemben. Tehát az egyik fér... volt húszó a másik húsz, igen? igen? Igen, mert a férjem halála után mi ismét folytattuk az együttlétet. De akkor ezek szerint elvált, és hozzáment az első, visszament az... Hozzámentem, igen, és maradtam az a né, aki legelőször voltam. Ez a második házasság az első férjével mennyitek tartott? Nem értem a kérdést. Ja, a második házasság a férjemmel sajnos ö, kettő hónapig, mert kettő hónap múlva már meghalt. És a halála után újból Igen, összekerült a, a második. a halála után egy pár hónapi gyász, után újra folytattuk ott, ahol abba hagytuk, de már csak élettársként. És ez mennyi ideig tartott? Ez tartott még a férjem halála után 8 évig. És akkor halt meg a második is. Akkor fél, halt mert. meg a második is. Igen. Amikor egy temetőben van? Egy temetőben van. És amikor kimegy, akkor mind a kettőjükhöz elmegy? Mind a kettőjükhöz, igen. Nem lehet szerelmet szerelemmel összehasonlítani, vagy lehet? Ö, nem lehet. Nem. Másképp sír az egyiknél, és másik, másképp sír a másiknál, vagy egyiknél sem sír. De, a férjemnél sírok. De várjon, melyiknél? Az igazi férjemnél. Az elsőnél. az elsőnél. És a második az miért nem igazi? Elég... Ha összeadja az éveket, akkor melyikkel élt tovább együtt? A, az első férjemmel éltem tovább. Az elsővel éltem tovább. Emez benne volt húsz évet az életemben. Az igaz. De az ön járásával, majdnem úgy vagyok, hogy ön szokta mondani, hogy a tízes skálán kettes vagy tízes. Hát én állam a tízes skálán ez huszas volt. A gondolja, hogy melyik oldalon. Értem, gyakran Igen. jár ki a temetőbe? Gyakran. Visz magával a világot, vagy valami Igen. mást? Igen. Igen. Beszélgetnek? Hát... A férjemtől köszönök el mindig, őtől nem nagyon. Köszönöm, hogy hívott. Viszontlátásra. Én is. Viszont